היפופוטן. כן בבקשה, במה אני יכול לעזור לך? שלום, אני רוצה לקנות משקפיים חדשים. אין בעיה, מיד אני מתפנה אליך. סליחה, סליחה, דוקטור, אני לא מכיר אותך במקרה ממקום אחר. יכול להיות. אתה לא הופעת במופע קסמים של קליאסטרו הגדול? נכון, זה אני, קליאסטרו הקוסם הדגול! אז איך, איך אתה גם אופטומטריסט? זו עבודה נוספת. קדימה, מוכן להכין משקפיים? כן. בואו ונבחר קודם מסגרת. הנה דוגמאות. תבחר מסגרת! אה... Uh, הנה החומה. לא, לא, לא, אל תגיד לי איזה מסגרת! קדימה, בחר מסגרת! בחר. עכשיו, אל תגלה לי, אני מערבב את המסגרות! עכשיו, זאת המסגרת שבחרת? כן. אתה זוכר מה המספר שלך במשקפיים? כן. אל תגילי אותו, אבל תכפיל אותו בשלוש, תחלק בשניים, תחשוב על מדינה שמתחילה בעוד של המספר בגימטריה, נכון שאין פילים בדנמרק, תחלק בשישה עשר השבטים? אולי תעשה בדיקת עיניים רגילה. למה לך? בדיוק רציתי לעשות לך את הכסף עם לא, לא, לא, בדיקה רגילה. אתה בטוח שאתה לא רוצה את הכסף עם בטוח, בדיקה רגילה. טוב, רגילה הייתי עיז! תסתכל על השלד תעשה לי את הקסם עם הקוף? אין שום בעיה! ועכשיו אני קליאסטרו הקוסם הגדול! רגע, רגע, רגע, אני לא רוצה את הקסם עם הקוף! בסדר? הרי הלקוח תמיד צועק, תן לי את המשקפיים הישנים שלך! בלי קוף. בלי? בלי. תן, ועכשיו, עם פטיש הברזל, אני מחסל את המשקפיים! מה? שברנו את המונופול! אתה בטח חושב שזהו, אבל הנה, אני לוקח פה דבק ומדביק את הכל, כמו חדש! חכה רגע, אל תפריע, יש פה 500 חתיכה! זה לא פאזל של מורדילו לא פה, זה קשה, זהו! הנה, כמו משקפיים שבורות חדשות! מגיע לך זוג נוסף חינם! אתה... אתה תשלם לי על זה! תרגע, תרגע, רוצה נוזל לניקוי עדשות? הופה, הנה איזה בחורי אוזן שלך! איחס, איחס, זה נוזל לי על כל הבגדים! כן, עושים את זה עם שקל בדרך כלל! אהה, <laughs> יש לי בשבילך כאן משהו מצוין, בוא איתי! אתה תשלם לי על הכל! שים לב, אני נכנס לחדר הזה! זה השירותים! נכון, תסתכל פנימה לאסלה! אין פה כלום! רק מים, כן? כן. עכשיו, אני סוגר את הדלת! ועכשיו! תודה! אני לא מאמין! עכשיו בוא, אני אלמד אותך את הכסף. קודם נוריד את המים. רגע, לנדה הולך? אני רוצה ללכת! שנייה, הנה, הנה זוג יונים! חוס! והנה זוג נוסף, חינם! או, אני רוצה ללכת! תעזב אותי! רגע, רגע, רגע, אל תלך בבקשה! אתה לא רוצה נרתיק? יש פה נרתיק שמתחפה בחדר, אני אגיד לך מתי אתה קרוב אליו. חם! מתקרר? ממש קפוא. מקפיא! קוטב! האפס המוחלט! אין לו סיכוי. בוא, בוא אני אעשה לך תפעול להורדת משקפיים בעזרת לייזר שים את המשקפיים שלך מה זה? לייזר! אההה! נתפסתי! היפופוטם! תנים נוספים תוכלו לשמוע באתר האינטרנט של היפופוטם היפופוטם, co.il